mitä mä oon nähnyt suomalaisena jäkikkiä meidän iltisen majokotaktelina, mä häpeen. Mä häpeen. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tee pellit. Teemu Selänteen ja Teppo vinnipekin. Te, Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin te Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus. Daniel's Headiin koukataan. Numero 26, Raiteenpakki ja MM-kisa huumaa! Noin, ton parempaa myyntipuhetta, musta ei irtoa. Nyt on meidän Raiteenpakki paneelikeskustelu, jos niin voi sanoa. Tai en mä tiedä mikään paneelikeskustelu, mutta kuitenkin niin MM-kisoja ennakoidaan. Kello on 12.35 eli tuommoinen vajaa neljä tuntia ja kiekko tärähtää jäähän tuolla Hardwall-areenalla.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 Mikä on fiiliksi tänne kisoja alkuun, onko isot odotukset? Kyllä mä oon sitä mieltä, että on tässä nyt, odotukset on korkeava, että vaikka Suomella ei ole meidän joukkueen niin uskoa riittää. Miten on yleisesti, että millaisia kisoja odotat? Nähdään, nähdäänkö yllätyksiä? Heitetään vähän previewta siitä, mitä on tulossa. Nähdäänkö kisoissa hienoja tarinoita? Mitä luulet? Ähm.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 Otetaan, on pakko ottaa esille tämä, että mistä mun mielestä on hämmentävä vähän puhuttu, siis, että onhan noi Suomen lohkon liput, eden, siis Suomen pelien hinna, hin, lippuhinnat edelleen ihan sikamaiset. Vertailun vuoksi Suomen peleihin halvimman kategorian liput 123 euroa, Ruotsin halvimpi peleihin 145 kruunua. Eli siis 10, siis 10 prosenttia tuosta lippuhinnasta, mitä se kurssi nykyään on, mä en muista, mutta kuitenkin se järjetön ero, ihan mieletön epäsuutta. Mistä teidän mielestä kertoo? Ahneudesta. Niin, kyllähän tässä mennään taas se business eellä. Onko tässä nyt Suomen puolella on se bisnes sitten, joka merkkaa eniten, ja Ruotsin puolella sitten, onko se se urheilullinen näkökulma sitten, tai lähestymistapaa tässä. Että onhan tuo aivan järkyttävä ero, kyllä noissa hinnoissa. Kyllä. Ruotsin puolella varmaan niin enemmän just ajatellaan, että nurheilu edetään. mennään sille, että jääkirko kuuluu kaikille, että se ei ole ainoastaan tämän rapujuhla väestön. Kyllä, siis mä, mä ihan, ihan samaa mieltä samaa pohdin, että mä tiivistin, näin just, että tänne muistiinpano, että, että valittavasti tämä kertoo mun mielestä sen, että Ruotsissa on urheilukulttuuri, Suomessa menestyskulttuuri, ja tästä näin herra suomalainen Karaoke Kalervo Kummolla kyllä repii kaikki saatana rahat, mitä vaan irti, irti löytyi ja häpeilemättä. Mutta tota, mä haluan heittää tässä siis aivan osuva vertauksen, mitä urheilulehti, postasi omalla Facebook-sivullaan, eli Bayer Münchenin presidentti Uli höönes vertaili heidän ja englantilaisten seureen kausikortti hinnoitteluun, ja mä oon nyt kääntänyt nää, nää raffisti nää kurssit, siinä puhuttiin punnista, mutta mä puhun sinne euroiksi, eli hän totesi näin, että et, kausikortti hinta on 120 euroa. Voisimme pyytää enemmän kuin 120 euroa. Sanotaan, että pyytäisimme 350 euroa. Saisimme 2 miljoonaa euroa lisää tuloja, mutta mitä 2 miljoonaa on meille?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 Se oli myönnettäkö, että tota, vaati kyllä hieman taustatöitä ja tutkistelua, että ketä nämä miehet yleensäkään on, varsinkin näissä pienemmissä porukoissa. Mutta tota, <köhö> lähdetään tuonne Ruotsin lohkoon ja otetaan ensin Valko-Venäjän joukkue käsittelyyn. Ketäs sulla oli? Mitäs mä sanoisin? Pistä tota Kontaniemen käskystä siitä, anna tulla ensimmäinen. No niin, meikäläisen ensimmäinen valinta oli tämän valko seuraa häntä pelaaja on tämän niminen kaveri kuin Mikhail Stefanovic On Toronto Maple Leafsin neljännen kierroksen varaustussa viiden vuoden takaa, eli aika pitkältä aikaväliltä. 23-vuotias hyökkäjä. hyökkäjä on kyseessä, joka oikealta puolelta ampuu ja on tuolla junioriliikoissa kovia tehoja. Pohjois-Amerikassakin QMJHLssä takoonnut siellä ja on sieltä sitten kuitenkin AHLssä käynyt sen muutaman ottelun pelaamassa, mutta sieltä sitten takaisin koti, kotiseudulle tullut sieltä ja on tuolla valko puolellakin kylläkin pelaannut KHL ei hirveästi ole sillä lailla kokemusta, mutta näin niin vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta pelaajalta ja varmasti tuota, tosta nähään näitä tämmöisiä Valko-Venäjän nuoremman polven hyökkäyslupauksia. Joo, nuoremman polven kavereihin tartun tässä itekin, eli tota, puolustaja Raman Hrabarenkka. Raamikas kaksipuoteispaakki, ja sitten tota, sikäli Outolintu ainakin näin suomalaisen näkökulmastit jäi noiden Kanada junnuliigan vuosi jälkeen pelaamaan AHL-ään. oli New Jersey Devilsissä olit Rajautilla, ei irronnut sopimusta, joten ahl Albany Devilsin sopimuksen, Käsittääkseni yks, yksikään ainut suomalaispelaaja ei ole koskaan tehnyt suoraan AHL-sopimusta, että se olisi ollut NHL-diilin NHL kautta, minkä takia siellä AHL on pelattu, mutta kuitenkin niin suuri osa pakistosta tulee tässä maajoukkueesta tulee tuolta maan omasta sarjasta, että rooli täytyy olla otettavissa varsinkin nuorelle kaverille pitääkin pystyä ottamaan, koska Valko-Venäjän liikahän ei mitenkään kummonen ole. Mm -hmm. Sopimusta ei ole ensikaudeksi mihinkään, joten tämä on myös näytön paikka, etenkin isoja maita vastaan.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 Pelaanut tällä kaudella vielä tsekeissä ja nyt on paikka ottaa seuraava askel miesten peleissä ennen siirtymistä sinne rapakon taakse. Taitoa löytyy, pelaa moittetta mole, molempiin suuntiin. Nyt niin kun katsotaan sentteri-osastoa tsekillä, niin rooli voi jäädä aika pieneksi, mutta ehdottomasti varsinkin NR-ystäville niin mielenkiintoinen seurattava, koska sillä San Jose Sarksilla on isot odotukset tähän kaveriin, joten kattokaa, se, millä se tulevaisuus näyttää. Joo.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 maailmanmestaruuskilpailustakin, mutta nyt varsinkin mielenkiinnolla haluan nähdä tämän kehityksen vuoksikin, että miten mies tulee näissä kisoissa maaleja sitten pyssyttämään. No eritoten kun katsotaan Tsekin rosteria, niin jos on että siellä on, niinku, on niinku suht nimekkäitä NHL-jätkiä, mutta kyllä siis kun ajattelee, että voratsek oli joukkue ei kenties ehkä se onnistunein pelaaja tällä kaudella, mm, niin, niin mä kyllä melkein heittäisin, että voratsekilla on niinku se ykköspyssyn viitta tai täytyykin olla.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 Eritoten nähdä, miten tällainen erittäin fyysinen pelaaja soveltuu eurooppalaisen kaukalla. ja peli yleensäkin. Et mä toivon, että löytää ne ajoitukset nopeasti ja ajaa puhtaasti, mutta pirun kovaa. Mut sitten taas mä pelkään vähän sitä, että mitä jos se jää tuomarette silmätikuksi. Niin, niin mm -hmm. valitettavasti tällä kaverilla on iso potentiaali olla uhkaamalle joukkueelle. Näin, näin, näin se varmasti tulee olemaankin. että uskon, että Riidin Matilla varmaan on pikkusen helpompi ehkä jopa löytää sitä. Hänen, hän on kuitenkin pieni kokoonen, tosi nopea luistelija, että varmaan pikkusen helpompi soveltua siihen, mutta uskon kyllä, että tämä kaksikko tulee kyllä toivottavasti kauhua, kylvämään kylvähmään tuolla kaukalossa. All right. Joo, tuosta Kanadasta, kun seurasta tuota Kanadan rosteria, niin on tähteä jonkinlaista, mutta mulla silmään ehkä eniten tämä Ermonton Oilersin tulokas pelaaja Justin Schultz eli tämä, joka viime kesänä oli ehkä tavoitellut, tai oli tavoitellut vapaita agentteja. oli tavo tavoite, olisi 30 joukkuetta perässä. Mm. No, no, tota. Mutta kuitenkin, että äjä on 23V ja ei ollut mitään Itä, tai ei ollut sitoutunut mihinkään seuraan, että saa aivan itse valita mihin seuraan meni, niin tosiaan tämä äh, on semmoinen, mitä itse lähden tässä mielenkiinnolla seuraamaan, että miten pelaa, koska ei ole niin paljon tullut tuota Edmontonin tässä seurattua että tässä ole niin nähnyt, että miten pelaa. Mutta kuitenkin mitä katsoin tilastoja täältä kaudean, että kuitenkin pelaa, kova tekee pisteitä, mutta tuo plus-miinus lukema RHL, minus miinus 17. Että se sitten...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 Nostan sieltä esiin tuoreen Saksan mestarin Eisbären Berlinin riveistä, eli hyökkäjä Mats Kristensenin, joka ei syystä tätä toista viime kisoissa pelannut, mutta muuten on ollut vakituinen kisakävijä ja luotettava pistemies maajoukkueessa. Jännät tilastot, sikäli tämän kauden runkosarjasta, ei tuonut pisteet juurikaan, mutta playoffeissa sitten taas kuumeni, oli joukkueessa jaettu ykkönen maaleissa 30. roolista kuitenkin seitsemän häkki, josko pelejä ollut 12 vai 13, 7 plus 2 tehot, niin... niin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 Joo, ja oma, oma nostoni, niin jälleen kerran mennään tuonne Philadelphia Flyersin puolelle, eli tämmönen vähän, <laughs> <laughs> vähän tota... ehkä puolueelliselta tätä sitä No, no, no, no ei sen. Tämä, <laughs> tämä on semmoinen tosi mielenkiintoinen kaveri, ja olen jo vähän niinku seurannut aikaisemminkin hänen kehitystensä, ja ajatellut, että milloin kohan kaveri pääsee tuonne ylhäälle pellahmaan. No tänä vuonna sitten kutsu kävi tuonne NHL puolelle, eli Oliver Lauritsen.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 Omaan kyllä painavan laukauksen, ei, ei sen puoltaan kyllä, mutta omassa päässä ja maalin edustalla, niin tämä kaveri on kyllä Tanskalle kultaakin, kultaakin kalhimpi. Eli voidaan odot, olettaa, että tämä Lauritsen on siellä niin kuin ensimmäisenä hieromassa hanskaa, varsinkin jos ajatellaan naamaa. naamaan. Niin... A, aivan varmasti, että vielä vähän luistelussa hältä puuttuu semmoista tiettyä varmuutta, mitä tuossa nr Änäiri-peleissä kerkisin häntä seuraamaan, mutta kyllä se siinä maalin edustalla, niin tuo kaveri on kyllä tosi, tosi kovassa, kovassa huudossa ja varmasti varsinkin kanukea vastaan, niin kyllä tulee pelaamaan isot minuutit aivan varmasti. Pidetään kaveri mielessä. Mitä vielä jos tähän Lauritsen palaa, niin tästä elite hän on tosiaan pelannut kaudesta 08-09 eteenpäin Pohjois-Amerikassa, et ensin kolme kautta yliopistosarjaa, ja sen jälkeen AHL:ssä vähän aikaa. Tota, ainakin hän luulisi, että ei aina mitenkään untti lähteen noita Kanadan jätkiä vastaan pelaamaan, että siellä on kuitenkin kokemusta sitten pelaamisesta jo paljonkin. Joo, toi on hyvä pointti ja, siis, ja nimenomaan niin kuin, ää, tärkeää, että nimenomaan löytyy sitä, löytyy sitä just sitä no en nyt haluaisi, Yritän välttää sitä kiroilua, mutta tuota, no, niin, se on oikeaa vittumaisuutta sinne maali eteen. Varsinkin just, että et, kun ajattelee Tanskan joukkuetta, niin, niin se on, no en nyt katsonut tarkkoja lukuja, mutta ainakin mulla on semmoinen mielikuva, että se on lopulta aika pieni joukkue. Tai ainakaan mikään se, semmoinen 178-182, jota sillä välillä suunnilleen keskipituus varmaan pyörii.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 No ehdottomasti kyllä tuo vertaus on kyllä äärimmäisen loistava. Loistavaa kyllä tähän vaiheeseen ja kyllähän Tanskamaan joukku on tämmöistä kaveria kaivanut kyllä jo pitkään. Ja varmasti tulhan nhl tätä kaveria vielä vakituisemmin näkemään Philadelphiaon kokoonpanossa. on panossa. Tai jonkun muun porukan kokoonpanossa. Tai koko jonkun tiedä. muun porukan. Siitä Philadelphiaista kun ei ikinä kyllä tiedä, se on tosi. Kyllä vain. No lähdetään tuonne noin huippuvuorten suuntaan, eli Norjeh.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 Kyllä myös pelaa fyysisestikin vahvasti, eli on tämmöinen tosi monipuolinen, monipuolinen puolustaja. No, nyt on iso rooli tarjolla, varsinkin kun norjalaislegenda Erkki Koivu joutui lopettamaan uransa. Mm, totta. <tos> no joo, tylyvitsi, ura päättyi tosi ikävästi, mä en tiedä kuulitteko sitä, siis Erkki Koivu, joka pelasi nyt hetkinen...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 Sieltä täältä on aina näytönpaikkoja tullut ja ei varmaan ei ole kauheella minuutilla päässyt, päässyt ehkä näyttämään sitä todellista potentiaalia, mutta kyllä varmasti tulevaisuuden miehiä sinne. Ja hyvää vain, että enääressä sitä slovenialaisa nähdään, että sitä kuitenkaan ei aivan liijaksikaan siellä ole. No, tämä Slovenia on nyt ensimmäistä kertaa, voisi sanoa, että jopa mielenkiintoinen joukkue sen takia, että... Hän on ollut tämmöinen hissijoukkue ja mennyt tätä A ja B-sarjan väliin, mutta nyt he onnistuivat saamaan tämän olympiapaikan itselleen. Että ensi talvena Sotsissa pelaavat, niin nyt seuraa ihan aivan uuden mielenkiinnolla tätä Slovenian joukkuetta, että miten he pärjäävät näissä SMM-kisoissa. Että siitä voi saada jotain osviittaa sitten ensi talvena ajatellen. Tämä hyvä pointti. Siis olympialaista jäi pihalle käsitteeksi, niin muun muassa esimerkiksi Saksa, ja olisiko Tanskakin jäänyt pihalle, no, olisi no. Niin va, vakkari, vakkari Aasarien jengeistä. Tota no, niin Sloveniasta puhutaan totta kai tuossa hetken päästä vähän lisää, mutta tota, semmonen, se täytyy kyllä sanoa, että tuossa vuonna 2011, niin mun oli suuri sääli, että Slovenia jäi rannalle, että, koska Slovenia pelasi todella ennakkoluulotonta hyökkäyspeliä ja ne pelasivat sitä samaa. Mitä tahansa vastaa. Ei ne lähteneet vaan pelaamaan, että me pelataan tuota, näitä pienempiä maita vastaan, että ei vasta, koetaan vaan kynsijampaan puolustaa isoja vastaan. Venäjää vastaan muun muassa 6-4 tappio, kertoo, että ne kuitenkin niin kun, oli yllätys aika lähellä lopulta, vaikka niin turpaan tulikin. Mutta että siis että, että toivon, että siellä ei ole tingitty linjasta. Meinaan oli todella viihdyttävä joukkue 2011. Että ei sovi aliarvioida kenenkään tätä maata kuitenkaan.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 Onkin tänä vuonna yllättäen nyt hän on pudotuspeleissä, mikä on, mikä on suorastaan, suorastaan häkellyttävää, mutta hieno asia kuitenkin. Mutta tässä nykyisessä Sveitsin joukkuessa varmaan se Mantelin peria tulee olemaan tämmöinen nuori 22-vuotias kokoinen Nashville Predatorsin puolustaja, eli Roman Josi, joka on nyt sitten Sveitsin joukkuessa. Tämä kaveri on tosi hyökkäysorientoitunut hyökkäysorientoitunut kaveri, on hyvä syötelijä, omaa hyvää laukauksen, ja on niin hyvin kokonaisvaltainen, kokonaisvaltainen pelaaja. ja nhl NHL:ssäkin tosi hyviä otteita minun mielestä näyttänyt tämänkin kauen mithaan, vaikka Nashville kyllä miten ei mitenkään, mitenkään erikoisemmin menestynyt. Mutta on siellä saanut nyt pikkuhiljaa vähän enemmänkin roolia, kuin tietenkin näin Ryan pois poislähtö siihen, Siihen vaikuttaa paljon, ja Nashvillessä minun mielestä hänestä oletethankin, että Josista vielä onankin päivänä kasvaisi se seuraava suuter. No se Katsoissa Sveicin puolustusta, niin siinä on iso rooli tosiaan tarjolla. Et siinä on varmaan niin kun hyökkäysvastuuta kantaa kokeneen Julien Vauclaren kanssa varmaan aika pitkälle. Varmastikin. Mutta tota no, niin on hienoa nähdä tätäkin kaveria nyt sitten...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 jota varsinkin selostajat tykkää huudella, on <tos> mutta tuota, no, niin, ainakin itse tykkäisi huutaa selostaja, niin ää, on, tulee olemaan vaarallinen hyökkääjä, tai on sen takia vaarallinen, siis, että on äärettömän hyvä luistelija, tekee itselleen tilaa, ja se laukaus raitin puolelta lähtee nopeasti ja todella vahvasti. Et, tuota, no, niin, tosiaan, Täytyy ottaa nyt isompaa roolia. Pari vuotta tehojen puolesta on ollut todella hiljaista maajoukkueessa. Sitä ennen tuli niin kun lähes piste per pelitahtia, mutta tota, nyt on pari vuotta ollut sitä, onko tehty maalin per kisat. Niin tota, tällä kaudella tuli kuitenkin uran paras maali lukema ja ensimmäistä kertaa mutta enemmän maaleja kuin syöttöjä. Ja niitä maaleja veitsi tarvitsee ja katseet täytyy kääntyä ambyyliin tässä kohtaa. Mä sanon kerran vielä <tos> Se oli niin hauskaa. Mut tota, joo.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 Maalin suulla. Muutenhan siellä sen verran vanhentunutta se kalusta alkaa olemaan Clemenceyn ja Theodoren muodossa. Ehdottomasti kannattaa seurata. Miten uskot, että onks Markström se ykkösmaalivahti, kun kiso ei että siellä on myös Buffalon Jonas Enroth mukana? Minä ainakin käsitin, että nyt Markström on se mies, joka aloittaa ja Enroth pelaa sitten se seuraavan pelin. Eli varmaan tässä tämmöistä...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 Suurimmaa osa ajasta, niin annetaan herra Liljan tarjoilla Lätty syöttönä sieltä ensimmäisenä omat, omat korinsa. Vai mennäänkö sille pojat, mennäänkö kori kerrallaan vai miten tehdään? Mitä sanotte? Mennään so, vaan vaikka kori kerrallaan. Okei, okay, eli Jussi L, anna palaa sieltä 7-8 Ruotsin lohkusta ja miksi? 7-8 sijoille menevät Valko-Venäjä ja Slovenia. Valko-Venäjä, niillähän ei ole tämä käyrä kovinkaan nousevaa enää viime vuosina. Se on painanut muita maita rakkingeissa olin, Mä en usko, että se lähtee niillä suuntaan, että miinkään muuttumaan. Siinä on tosin, ne voi pelata myös paineettomasti, koska ensi vuoden kisat on sitten Valko-Venäjällä, joten heillä on kisapaikka taattu. Ei tarvitse pelätä tippumistakoon. Ja sitten taas...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 Varsinkin, tota, mä itse asiassa oli henkilökohtaisesti unohtanut, että valko tarvitse pelätä putoamista, mikä on umpi paskaa. Eli siis, Eli tota, jos putoat, niin silloin et pelaa kisoissa, ja silloin mun mielestä pitäisi olla aina varaisäntä, joka sitten ottaa kisat hoitaakseen. Et kisat siirtyy sitten seuraavalle kerralle. Toki, niin kuin mä ymmärrän, siinä on että kaikkia tehneet, niin tietenkään voit tehdä tässä nykyisessä, kun ei ole urheilumeininki enää pääasiassa. Mutta et Saksa pelastui silloin.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 Perranä Toronto menikin vai ei tullut Kravoksia tällä kertaa. Kyllä, mutta sitä mä olen yllättynyt, ilmeisesti onko Kosticinin veliksi että on loppunut maanjoukkojen edustukset kokonaan, kun ei heitäkään näy siellä. Ei, niin, ei kyllä vaan no, ei. Kumpikaan ei pelaa edes tuossa NHL-pleijareissa. Eikö sitä Andre pelaa nykyään khl mutta Sergei pelaa... Nice Joo. Jos sä että ne nimet menee päin kun mä sekoitan ne aina keskenään. Se oli silloin helppoa, kun ne pelas samassa joukkuessa. Ne on ne kostitsin, siellä jompikumpi niistä töppästuussa. Mutta tosiaan, siellä on ne muutamat huippumiehet, niin niistäkään ei kukaan mukana. Kyllä se näyttää valko aika ikävät ajat olevan. Mutta otetaan sitten sieltä 3-6 ja mennään samalla järjestyksellä. Eli...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 All right. Mä heitä sitten taas tänne, että kun teidät Norjaa niin puolustelette, niin mä heitän, että kyllä se välttämättä ottaa takapakin. Välttää tosin putoamisen, mutta on, on, ottaa takapakin, että noin puoliverrät on aika niinku ollut. Ja tota, no, niin, näiden yleensä, kun pienet maat pärjää pari-kolme pari, vuotta, niin se on se pari-kolme vuotta se elinkaari. Mä uskon, että Norjalle tulee nyt se, nyt se takapakki ja Tanska tekee pientä paluuta ihan sen takia, että siellä on hyvä maalivahtipeli. Siellä on tasainen maaliohti 2 kun Nielsen Bright, Ja sitten Mikkel Pötker ja Filip Larsen tulee johtamaan sitä tahtipuikkoa. Varsinkin mä odotan, että se ylivoampeli on paljon vaarallisempi. Siellä on kuitenkin kavereilla, millä on näyttöpaikkaa. Niklas Harti jolla kausi ei mennyt kauhean hyvin jokereissa. Niin on kuitenkin kisoissa yleensä onnistunut ja sitä tarvitaan nytkin. Mutta et mä luulen, että, että sieltä tulee hyvä ykkösnyrkki.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 maalivahtipeli toimii, niin en kyllä näe mitään esteitä sille, että Tanska ottaa pikkusen tota etupakki, ottaa vähän, menee tiepäin. Etupakki? <tos> etupakki. <Etupakkio. tos> Nyt meni jo sen mutta... <tos> Näin sitä lanseeratsin uusia käsitteitä, mutta etupakkia siis tulee ottaa. <tos> Mutta tota ai vihte tota täytyy muistaa vilile kyllä vastaisuudessa. Se on nyt juhamati etupakki etupakkikontta nimi niin nyt sitten tästä. Joo, läin. mitä tota no, niin ty on niin joku semmonen tota on no, niin tämmöinen niin kuin, öö, nälkä siellä eturaivossa. <tos> Ni niin. <tos> Niin menomahan se, se se varmasti on. Että, se se varmasti on tässä. Ja Norja sitten niin sille mien sitä etupakkia, etupakkia usko, että varmaan Norjala niin aika lailla siinä samassa pysythän, jos ei sitten pikkusen mennä sinne taaksepäin. Että, että totta kai aika paljon on niitä samoja runkomiehiä sieltä, sieltä tietenkin löytyy. löytyy, mutta kyllä Norjalla olisi se.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 se, se ei tänekään mitenkään negatiivista ole, että sillä NHL-miehiä nyt niin hirveästi ole viikko viime vuoteen vertaa, niin se, se ei välttämättä huono asia ole ollenkaan, että ehkä se on enemmän kuitenkin joukkuena tulee pelaamaan, mutta, mutta, mutta kyllähän se kärkikahinossa on, se nyt on aivan saleetti ja varsinkin mielenkiintoista nähdä nämä nuoret maalivahit siellä, kun kyn Henrikkiä ei nyt ole saatavilla ainakaan vielä. Vielä siinä. Tämänmöiset kommentit tähän väliin. All right. Etupakikontta, niin me pistää tulemaan, mutta tää on niin. Right, se on etupakki. <laughs> <laughs> Kyllä. No niin, ei mitään. Siellä koomikko Lilja anna, anna sitten se sun yksi ja kaksi perusteluiden. <laughs> Palaan vielä tuohon edelliseen. Edelliseen koriin että vielä tuosta Norjasta, että he on siitä mielestä myö myös kiinnostava joukkue nyt, kun he on tässä samassa tilanteessa kuin Slovenia, että he saavat tämän Olympiapaikan edes ja niin Myös sen takia mielenkiintoista seurata, mutta tosiaan ää, mulla on ykkönen ja kakkonen Kanada ja Ruotsi. Ja, no Kanadaan nyt tuskin tarvii perustella, kun sitä rosteria, että siellä on sen verran kovat pelimiehet myödät tiskiin, että ei, siinä on kahta sanaa, että mikä joukkuja olisi tämä, on tässä lohkossa se ykkössuosikki. Siinä on tietysti se, että kuinka nämä kaikki tähdet onnistuu pelaamaan yhteen, että, on, että sieltä alkaako joku soloonemaan, mutta mä epäärän, että näin ei tule käymään, että kyllä sen verran osaa pelata joukkuja. No ja sitten Ruotsi, heillä tosiaan näitä paineita ja viime vuosi meni miten meni, mä uskon, että tällä kertaa he haluaa ja onnistuukin ainakin tämän alkulohkon suorittamaan kunnialla. All right. Mennään tuohon yksi, kaksi. Palasin. Niin... Joka vuosi on ollut semmoinen kisojen tarina, joka tulee semmoisen pienen yllätyksen kautta. Mä uskon, että... Tai... No en mä tiedä, että saattaa olla mutta tänä vuonna se olisi veitsi.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 Niistä on järkyttävä arsenaali, mutta noin kovan työmoraalin jätki. Ja sit siellä on Lindy Ruff-coachina, joka estää paskaa kattelee sitten yhtään. Niin Tukholmas ei tule kellään mukavaa, ellei sulla vahtaralatti rinnassa. Ainoa kysymysmerkki totta kai on vaihteeksi maalisuulla. Se on sitten toktoi Edmontonin Devan Dubnik, niin onko se riittävän hyvä, että tiukemmissa Kanada ei tarvitse tehdä kuutta maalia voittaakseen peliä? Se on se kysymys mun mielestä. Mm. Ja Mike Smith siinä myös samalla, että hieman on.